Але ніщо не викликає ошелешення, як тоді, коли нетутешній подорожній трапляється на зустріч, заблукавши у часі. Пінзель розставляє своїх посланців тільки на шляху до себе. Ірина в цьому переконувалася не раз. Глянула на годинник. І ще є час. І пішла таки намитно. У музеї Пінзеля її вже впізнавали, вона переступала поріг і опинялася у 18 столітті. Біля Самсона, Єврама, біля ангелів та Богоматері зі сльозою на щуці, на неї чекали музейні скульптури, застиглі у своїх гіпертрифованих позах, у пристрасному, екзальтованому пориві, а також добре знайомі постаті святих і грішників. Тепер основну частину робіт уже забрали на реставрацію і поспіхом готували до показу в Луврі. Газети писали про унікальність дерев'яних скульптур основоположника нової барокової експресивної пластики, про те, що нічого подібного до неї в Європі нема. То чи спрацює нині теорія невипадкових зустрічей? Ірина завжди іронічно ставилася до можливостей яблука Пінзеля і не надто цікавилася роботами майстра, який творив понад два з половиною століття тому. А тут саме від нього запалилася нова ідея. А тут саме від нього запалилася новою ідеєю і працювала тепер над новою колекцією одягу. З робочою назвою, хто б сказав їй про це ще рік тому, «Пінзель». Майже всіх учасників майбутнього показу, тих, хто згодом виходитиме на подіум, Ірина побачила на вулиці, дорогою до Пінзеля. Не раз ішла вона до музею барокової скульптури, навмисно подовжуючи і заплутуючи маршрут, бо вже знала, зараз почнеться шукала можливості затриматися, підгледіти і підслухати. Міські барви проступали чіткіше, форми робилися опукліші, обличчя наближалися так, що можна було розгледіти кожну рисочку. Високе і низьке, виняткове і буденне поєднувалися в живі, рухливі форми. Царський, й погорди, Поворот голови звичайної жінки, що вибирає помідори на Галицькому базарі. Занурений у себе погляд чорнявого молодика з рельєфними засмальцьованими кучерями. Він стоїть, замислившись на зупинці, пропускає трамвай за трамваєм. Патриціанська горбинка носа, ах, яка лінія, крикливий пияк, Завзято свариться з крамаркою в прочинених дверях, Забирає до неба профіль із гострим кадиком. Такі типажі траплялися лише дорогою до Пінзеля, А в інші дні його посланці ховалися В нетрях великого галасливого міста. Одного разу Ірина пішла на зерці За чоловіком екстравагантної зовнішності Наважилася обганяючи торкнутися його рукава. «Не дивуйтеся, прошу вас», – почала вона. «Сорі», – усміхнувся він, показавши великі білі зуби. Норвезького професора до свого майбутнього показу мало не залучила. Він натомість виявив неабияку зацікавленість – навіть запросив львівську дизайнерку, старанно розтягуючи голосні і приголосні звуки та демонструючи обізнаність із місцевими звичками, на каву. Якби залишився у Львові до жовтня, охоче вдався б до оцього експерименту двозначно прозвучало. Продовжуючи коротке знайомство, Йоган мав у Львові ще кілька днів. Ірина делікатно відмовилася. Вона тепер слухала музику навіть на вулиці, хоч сама колись попереджувала доньку. Будь уважна, Сонько, я тебе прошу, ходиш вуха затуливши, напруж увагу хоча б тоді, коли переходиш дорогу. Зустрічі з Пінзелем, Лягали на музику його сучасників. Ірина накачала їх з інтернету, бортнянського, берзовського веделя, обходила скульптури, наближалася до них у притул, вони вловлювали звуки в її навушниках і починали свій містичний танець. Часом здавалося, вони зазиралися між собою за її спиною, надто поступливі, малі янгелятка. Згодом вона зауважила, що Пінзелеві ще більше пасує новітня музика, особливо джаз, він обігнав свій час. Разом зі своїми янголами, дорослими, м'язистими хлопцями з гарними тілами та пухкенькими малятами-хайровинчиками. Вона вдивлялася у фактуру понищеного дерева зі збереженим денедешаром левкасу, заглядала в тріщинки. Її цікавила кожна складка на одязі, всі ці драперії, Кожна випнута жила на шиї. Ніде вона раніше не бачила, щоб скульптор обдаровував ангелів такими людськими обличчями. Вони наче шкірилися до глядача і переморгувалися, щойно він відводив погляд. Костел кларисок нищили дощі. Сніг із дірявого даху рік у рік залишав на стінах просто на розписах брудні патьоки, у кутках було сиро і цвів грибок, а французи тим часом уже готували для дорогоцінних скульптур спеціальні ящики із кліматконтролем для бережного транспортування.